Berriak zurekin panxika rambide eta mirako ilurik ez miritzeko JAB edo JAB talearen Gen, taldeko profesionalak hoka bat gorago ziren barhar da sei eta emaitza horekin Frantziako okkopako ibilbidea atzo gelditu zaieetxabeko futbolaria amatu, partidadaren bilana laster hortz idoaterekin. I esaldi fiskalaren ausia izaren da gau jaki zen hala espero du behintzt John Pale bizi muggienduko kideak BNP banketxe batetarik auukiak ebasteaz ausatua baita. John Palek, fikal kalitatearen iesak sortzen dituen pobreen eta aberatzen arteko desorekak salatuko ditu hauzian entzunen dugu. 2 milata urtea, donibane garazi iriko eta proiektua haintzinatuko duen urtea izanen dela, espero du Alfonsu Hidiak hau urteko agian zetan dosieja behitzere eh, departamenduaren esku emanen dutela adierazi eh, dauko. Eta dibortziazeko ezta gehiago beharrezkoa epaile bat nainzinetik pasatzea. Hori neuri bat, neuri berri bat urtahilaren lehenetik indarean dena, Lorenz Arduen abokatak espikatuko dauku. Eta jone, egur ez ditu du pixka bat, egun eta eurri sohtak ere izan ditugu. Bai, eta sustut karroinik ez aintzineko otzak ikusita, goizontan frango epela dira temperaturak. Bost, grado erakusten ditu hemen, donian garazin, aro iguzkitzu bat ukan behargin nuke, ahati kastiri goiti, oda ibeltzak nagusituko dira, eta ondoko egunetan eurri aukan behargin nuke. Eta bosch minutetan ahiratu da miarristaren ametsa, barda, miarritzeko agilerako zelaian, franziako kopako finalogo itamabirenetan. Jabek, ongi atxikidu lehen oren erdiaz, tad reneko profesionalen kontra, bainan, ogo itamargaren minutan, bereatean sartu gol baten ondotik, beste bi ere sartu dira segidan eta laugarren bat ere lehen zatia bukatu aintzin. haintzin. Uh, bai bainan dene gogoan atxikiko dute miarritzeko Hestar futbolaria matouren i bilbideaola zitua te Alta, etzen egin geizki hasi. Miagitzeko jiabe ongi plantatu da zelaian astapenetik, eta gorku bere lagunek dominatu bai baina ez zuten olako arriskurik sortzen. Haatik, hori da talde profesionalen ezaugarria edo zoin mementutan diferentzia sortezak etela. Agileran, diferentzia oita behatzi garen minutan eginda antzu ustegabean, san ugartemendiak gola sartu dolarik bere atean. Ondotik, laportaren eskema guzia peko rekarai oanda. Zaidek, bi minuta berantako bi eta utxeko azarri du, diakabi kirugarren itamahiruga genean eta naino on defentsa baten ondotik lau eta 0 ezagidu markagailua pausara joan ainzin. Egan gabedua orduko denat jekatua zela. Bigentzazia lasaiagoa izan da emaitza sakelan genekoek partidadak kontrolatu dute, baina beste bi olxtu dituzteala ere bost garna hirurogeita zazpiga abibuk buruz eta sei eta utxekoa hirugeita malaugar genean meerrek buruz ere bai. Deu Deus egiteko berazzellaian gertatu denaz. Atik jiabek, ezzu bere beste edo futbolaren beste gutsekin publikoa ikaragarria izan da agileran, sorpesa ez taldea sustengatu baitu, astapenetik eta bukaeraraino, eta hori da ere miagitzeko futbol taldeak sekatzen zuena atzokoan. Euskaldunek ez dute gorritzerik, sekulako bidea egindute frantziako kopauntan, Eta galdu izanagatik agatik, besta luzea izan da bagda jokalari eta arduradunen dako, zailena horrein esapelketan konzentratzia izanen da. Heldu den igandean, tartazera joeten baitira jihabeko eroiak futbolari sumearen jantziarekin, domaia zeren final amaseirenetan, genek unaie mediren PSG errezibituko du. Eta kirole maitzagehiago laster behi sailunen bururatzean 2008. buru ilan beste militante hainitzekin batean Jon Pale bizi mogimenduko bayonesak BNP bankoko hauki zonbait kentzen zituen Banko unek fiskalitatearen iesa antolatzen duen jokamoldea salatzeko Eta astelenuntan Jon Pale epaitua izanen da Ekin zaurregatik akizeko hauzitegian Fiskalitatearen iesaren ondorioz Pobrean eta aberattzen arteko diferentzia oraino ahundiagoa izan dadin ez du onartzen ahal John Paeka. On a 9 mil bederatzi milun pobre dira Frantzian. Energia prekatateaz sorittzen duten jende hainitz. Plus, plus vulnerabil honbezuan gero eta jende gehiago arrisku bidan direlako xerbitsu publikoak beharrezkoak dituzte zerbiz publik.k onpepa akzeezetua. Beraz ez dugu egoera onartzena. Eskolek, est donc, on hori onartzena, behar handiena dugularik, ospitalek etor eskolek ez dute agalik. normal. Edonk efektima, Ifocon fazzolian hori ez da normal. Eeta lotura egin behar dugu, Egun gusietako sailtasunak, lotuak baitira parte handi bat ian, fiskalitate iesa jistema hori. Erambe ar dugu argiki ez gide la dantzorikin. On n'est pas d'accord avec, avec cette situation et qu'il faut que les choses changent. Jon Paleren ausia bankuen kontrako ausia bilakatzean nahi haren sustengatzaileek. goizeko hamagaket erditan debate publiko bat izanen da Frantziako president hauteskundetan presentatu nahi duten zonbait hautagaiekin norrekin suszen zehaztu dauko anaiz agire bizi mogienduko kideak eta Jon Paleren sustengu taldekoak. Oh, ici on est Yannick Jadot, partie de quoi Pierre Larotoulou, euh, Corinne Morel d'Arleuf, Françoise Soumise quoi Philippe Poutou, Jean la salle. À la Amabia Amara Keita Héritane, Amabiacarté, Ma Eta nahizagirre bizi mogimendukoak gurekin izanen da ere ondoko minutuetan goiz behin. Jakin autobusak abiatoko direla euskal erretik akizerat segitzeko asegitzeko. Hamahontan abiatzen da autobusa doni bane garazitik eta ameka horrenetan bayonatik ameka auto osokiegeak beste amak kaltetuak, ogoita bat autoek sutea jasandute laru batetik iganderako gauean miarritzeko aireportuko aparkaleku batean sua igande goizeko oren batean lotu zen, autoak alekatzen dituzten bi enpresen aparkalekuetan. Amabos bat suitzailea dizan dira lanean goizeko iruak arte, suoren zen eta bilana okeragoa izan zitekeen, erregan depotabat baitzen ondo-ondoan. Sutearen ahazoinak ez dira argituak, baina nahitarat piztua izan dela ez dute baztertzen poliziek. Eta bestalde Angelun, kaxik memento berean lapurtutako autobat zuzenkidoan da tinduak saltzen dituen saltegi baten kontra lapurrek tresna batzu ebatxi dituzte eta bereala iesegin. Loturarik badenez Angeluko ebasketa eta miarritzeko sutearen artean goizegida erraiteko, baina poliziak hor ikertzen ari dira. Eunka preso oi eta ieslari bildu dira usurbilen atzo kalera ekimenakari, hilabete batez usurbileko plazan Euskal presoan aldeko ekimenak lerokatu dira, eta kaleragunea gunea atzo etxida preso oi eta ieslarien ageraldiarekin, bakea lortzeko adostasun politikoak galdegin dituzte hauek. Eta kalera dinamikako bultzatzaileak azpimahatu dute, presoan alde lanean segituko dutela gatazka ahmatuaren ondorioa atera bidea eman godien eremu demokratiko humanitario bat eraikitzeko urratxak egiten jarraituko dutela. Eldu den larumbatean bilbon presuen alde eginen manifestaldi handian ere parte hartzerat dei egin dute. Bi .000 hamazazpi urtea, desbiderak eta proiektua haintzinatuko duen urtea izanen delaren desira egin du urteko agiantzetan Alfontsoidihar Doniannegarazikoa auzapezak. Begogoi urte proiektua eztabaidan dela eta Donibarnegarazi saiesteko bidea beagezkoa dela denentzat argi baldin bada, Nola gauzatu inguruko egiekin ados diartzen ahal espadira. Alfonsso Idiak hau zapezaren arabera, departamenduak du trenkatu behar. Kontsailu horokorrak du dezbideraketaren ardura. Hauzapez bakotxari galdegiten badiegu xai ezbidea behar denez, bakotxak erranen du, bai, bai, bai nahi dut, bainan auzoaren etxian. Ezta hola izaiten al, dezbideraketa bat onura publiko bat da. Prefetak hartzen du dekretu bat onura publiko gisa eta departamentoari da aplikatzea. Ezta xinetxi behar herriak adoz jarriko direnik. Una fois pour toutes, si nous on va resobliera, Konse e Konse Hortarako beste behin ere departmenduratz joko dugu eta unek espero dut studiokabinete bati deihi eginen diola, proiektua behar bezala lantzeko eta eraiteko gobeela hortik pasatu diruagatik edo segurtasunagatik. Haierida da proposatzea eta trenkatzea, Gaur gida 20 asteko gure gaizki zeitea eta desbideraketa eta horren bearra. Nous, nous sommes là pour, pour dire notre malêtre et notre besoin, Bestalde, hintze egituraren xifreak erakusterate dute Donibane Garaziko populakuntzak doi bat egin duela azken urteetan, Barnekaldeko herriak direlarik, Garaziko eskualde osoak duela dunibaneren erakargarritasunaz baliatzen postu da Alfonso Idia. Euskal elkargoaz ere hitz egin du Barnekaldeko herriak elgarren artean ados jartzerat daie egindie, denen arteko batasunarekin ukanen dutela indar bat elkargoaren erabakietan. Urgilaren lehenetik ez da beharzkoa epaile baten aintinean pasatzea dibortziatzeko ezkonduak diren bipertsonek banatu nahi badute eta adostasuna bien artekoa baldin bada epaile baten aintzinetik pasatzeko ordez, dibortzioa notario baten aintinean izenpetzen ahalko dutela espikatu dauku logan zaduen abokatataka. n'aura plus de passage tribunal. Par contre, la nouvelle procédure la présence Estatu sitegitik pasabe harko bainan aldiz prozedurak bi abokaturen presentzia eskatzen du. Lengo prozeduran bi pertsonek abokatu bakarra izan zezaketen. Isakabuka adressera son client le projet de convention Orain abokatu bakoitzak dibortzio akordioa igorri behar du postaz eskuratzea duen gutunarekin, eta hamabosteguneko epea bada gogoetatzeko. Passe, si Data hori pasa ondoan, abokatuak notario bati igortzen dio akordioa, notarioak berme agiria igortzen dio abokatuei, herriko etxean horren berri emateko eta onela dibortzioa publikatua da. Adosean dibortziatuz, prozedura bi hilabete pasakoa zen orai arte, egoera komplikatuetan aldiz, ogoi bi hilabetekoa antzu bi urte beraz, tarte hori gehiago zilatu daiteke prozedura berriarekin, eta legearen kritikoek diote ere notarioa intzineko prozedurak gastuak emendatuko dituela, lehen bikotearen zat abokatu bakar bat nahikoa baitzen eta orai aldiz bakotsak berea beharko duelako. Kirolak eta aipatu badautzuegu futbolean miahitzeko jaben pogota, Euskal taldeak ari ziren Espainiako ligaren kondua mazazpigaren egunakari, bi Euskal Talde atzo, derbia baitzen atletik eta labesen artean, hau golik gabe ebururatu da utx eta utx. Osasunak haratsuntan, Balentzia du behatziak lorden gutitan. Pilotan eskuskan amaturen finalerdiak ziren larun batean ahmenda itzen, zuzenean segitu dituzu eberbada euskalirati hauetan Zarrer segiko alkazena eta hoz afren hausitu dira atzariko antxordoki garrati berroioita malau Zarrer segikoak finalean eta parian izanen dituzte sarako izarako dizabo eta endara, hauek ere nagusitu baitira bakeko uh, poitz eta iturberen kontra berro goi, ogoita ama iru eta elite pro buruz burukasko chapelketakari, berezkoen chapelketakari, estelen uh, untan garatenean, lau orenetan, le Benik Elgar Benezen kontra, partida Dixkidantzako partidabat izanen da. Darmendrail kolpatua denez, B. Mulchoko partida Darmendrail eta Benezen artean estatua da. Aldiz, amailan, hospital hariko da, eskuraren kontra, superprestijian diadanik Elgar gurutzatu ziren eta hospitelek zuen irabazi ikusiko berdin eginen duen buruz burugako xapelketa untan, xarri tan bururaturik Euskal Herriko berrik nazioartean orai zip herren batasuna main da geneban. Zipretar grekoek eta zipretar turkoek negoziak eta berriak hasiko dituzte gaur, berrogoita bi urte uart, mediterraneko uartea bitan zatitua dela, Turkiako armadak iparaldea inbaditu baitzuen, estatu kolpe batek greziari juntatzeko bidea egiten hasi asibaitzuen, pundu gatazkatsuetan lujain jabetza historioak eta soldadu Turkiaren presentzia bi lujalden federakuntza bat izanen da abia pundua. Siria ipagaldean bomba kamioi bat zapartara zidute. Azaz, irian Alepo provinziaan berrogoita sortzi eta irurogoihil artean aipatzen dira iturian arabera. Turkiari lutuak diren islamista ahmatuek atxikitzen dute. Lehen estatu islamikoaren asengune hori eta justuki eguni leporatzen diote erasoa. Atentatua Iraken ere siiten kontra. Bagdadeko auzo batean, mehkatuan kamikaze batek zapartara ziduen autuak ama bi pertsona hilditu, eta hau goitama bost zauritu, Estatu islamiko kosuniteak ere bere gain hartu dute ekintza hau. Israelan militarak ziren jomugana, Kamioi batek soldadu talde baten kontra jodu, bi aldizatzu, hil eta amairu zauritu dira. Fadi Ahmad Hamdan gazte palestina ahazen kamioiko gidaria eta militarek tiroz hildute. Barack Obama erruxiaren eragina guti etxidu. Berak aitortu du etzuela pentsatzen piratatzen informatiko batek holako ondorioak izan zitzazkenik. Espioita zerbitzuek atera txosten batean agertzen baita. Haute eskunde kampañan eskoa sartu nahi izan zutela ejus Donald Trump pasarazteko bere aliatuek kasu eman beharko dutela dio bereziki frantzian gauza bera gertatzen albaita. Eh, Barak Obamaren ustez.